פרק ל"ז: "הייתה עלי יד אדוני, ויוציאני ברוח אדוני, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אלי, בן אדם התחיינה העצמות האלה? ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. ויאמר אלי, הנה נווה על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות, שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. ונתתי עליכם גידים, והעליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם עור, ונתתי בכם רוח וחייתם, וידעתם כי אני אדוני. וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי קול כהנא ואי, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. וראיתי, והנה עליהם גידים, ובשר עלה, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. ויאמר אלי, הנה נווה אל הרוח, הנה נווה בן אדם, ואמרת אל הרוח. כה אמר אדוני אלוהים, מארבע רוחות בואי הרוח. ופחי בהרוגים האלה ויחיו. והנה ביתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח, ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אלי בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה. הנה אומרים יבשו עצמותינו ואבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. לכן הנה וואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, וידעתם כי אני אדוני, בפתחי את קברותיכם, ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידיך וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור הלא תגיד לנו מה אלה לך דבר עליהם. כה אמר אדוני אלוהים הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו ונתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד והיו אחד בידי, והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם, ודבר עליהם. כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ. בהרי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד, ולא יטמאו עוד בגילוליהם ובשיקוציהם ובכל פשעיהם, והושעתי אותם מכל מושבותיהם אשר חטאו בהם וטיהרתי אותם, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים. ועבדי דוד מלך עליהם, ורועה אחד יהיה לכולם, ובמשפטי ילכו, וחוקותי ישמרו, ועשו אותם. וישבו על הארץ, אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו בה אבותיכם. וישבו עליה המה ובניהם, ובני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. וחרטתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתים והרביתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם. והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם, וידעו הגויים כי אני אדוני מקדש את ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם.